بابم كالإمام يمنا القاتل السلف إن رأى والفرص والصلاح من السلف دي بابم كي تو جوزة دي اول جوز محصل دا دي چل إمام دا فارداء اختیاش تي چكلا هغار رأي دا وشه سلف تونه دې د تغلیظ د امام مالک <سؤال> امام ابو حنیفه رحمه الله دې چې صلب چا قاتل ته ملويږي د په تور د تنفیر ملويږي په تور د انقاق نه ملويږي بری اوس ایش کا نشته المداء الباب د امام شافعی او امام احمد بن حنبل له مسلک سره موافقت نو داغه را مستدل د ص چې کاتل <سؤال> د میږ په د می د ایام د پاه ددي اختیار نشت دی چې د قاتلنا صف نه نه دویم جوس پ تررج م جواب ک دا دی چ فرسو اوصلو من ص اس او اص دا صف نه لگی تیفاق بیچ اصلحاق و صلب کی داخل دا لگی پرس پر صلب کی داخل دے کنر دے نو ایمہ سلاسو پنیوباندی داخل دے دائیمہ سلاسو نمرات دے امام ابو حنیبا مالک شابیع الله اللہ دے پرس کی رلما پحمد ندو روایت منقول دی یو روایت پشاند جمورو جدا پر صلب کې داخل او دوم روایت دار الکتاب الصلب کې داخله اغه مسایل چې کوم اختراع پیلو د الصلب سره تعلق ساتي دی یو بغدام سره هم دی باب کې مستنیب روایت ذکر کړي داو فمالکی اشجائی دی وییدو ته هم زید بن حارث رضي الله عنه طرف غزه موتا کی غزه موتا مشهور غزا دی مدینه شام فاترا وکشیوان او دې تغزه ټول <سؤال> عمره هم وي دغه بډی کی درې عمره یکی باندي دی ګری شو اول زید بن حارث رجل الله اتره وو امیر ورته شهید شو جعفر رضی الله عنه امیر شو نو شهید شو عبد الله بن رواحه رجل الله اتره وو امیر شو عاده شهید شونویا د دغه اخر مشارې نیګرانی خالد رضی الله تعالی او اغبل کو د سره جنگ بدل پد دی الله پاک هغه فتح ندا او د ابن مالک په ځای وي شد په من اهل یمن دما ته شو یو مددید اهلی یمن جنگ ته کم خلک دي یو څو خلک او چی قائد ريجستره کی داونه درجه اوته غازوي اوته اسکروي او دوی موږ په سماغي خدمات د وروستد ابتداء د پاراځي اگر چې ريجستره کې د معلومات مددی نویه معلوماته مددي وي. همدارکمه کسړي یمنوالو ما سمون غرشو. د نومر ريجستره کې نو خپل طرف نه په تورده مددي باندې ما سمون غرشو. بل طرف اضافه سره ستره اله او نرسنو حتا جډال چې دا یو اهم دي د اوه په جام غنوکي داو سره غونډو دغه نظام لا ده چې په نه هر رجل مسلمانین جزورن نه هر کړي او سړي د مسلمانانو څخه نو مطالبه او غدا نه مجدي دي او ټکړي د سربنداګینه پېپټو فاطو او بیا نو ورکو د هر کس اگر سرمن فته ذون نو وګرځول دې درکې دي ترقي فشارنده دا په اړه علامه سره دې سرمن نه اگر دا چې باځي دارونو د وسپاري نه همي فلقینا یا فلقیانا دوه شريده فلقینا, فلقینا شي جمع الروم بمنصوب وي فلقیانا شي جمع الروم منصوب محلاو شمان ده جمعه رو یا محلاو شمان ده جمعه ده روم لخری ده روم و پیهم فلیو کی رجلنی و صلیه علیه فرسن لہو فا اصفال باندی اشقرشی سورو علیه سرجون فدبانی زن زنو مزحب چی سونه پلک ولیشو مصلاحون مزحب او اصلیحا چی پاگیمانیم سونه لک ولیشو مصیر فا با با با خانداز بانی غجن کراوته اور در پر برابر برابر کړو وجال الرو می شورو د ورو می يفري بالمسلمين ضد مبالغه کوله فقتا للرسول الله لفظي ما هو کوله فقال له المذين كنا استودذر بار دغمد ادي خلف الصخرة درست يو کانینا امر ربيه الرومين تور شو په باندې رومي فركبرته نو فيك خريم مذين دي استروي مجربتي کلتي فخر رهيرا او مذدي بي شو فقته له نو قاتل قرومي هذا فرسوا عاسليكوا ذا اس وصلاو او کنچان لامتحر او از دا غالیم دین پار دا مسرد مانانو پیغام و لیگو مجید خالید ابن الولی دا اگر دا پتل اگر دلو چیزتر سلب دا دا کابر دا و اگر سلب کابر جانتی اگر اسونام پکی نفاق از زمین سلب دا سلب نیتی واقشت سا سیورک او خصیتی واقشت سا ماددی جرمان چ کوم دیانو شارجو فاتیتو زرالم خالد رضا فاطمه او دی اے خالد اي دادا په دتن چه جيبني سلام کې سلا کوړه په د فار د قاتل کویا غولې نه لګین ما دا ډیر وګنلو ما ورته غما خاطر واپس کې دا او کنا زبا که راکم تعالره دا غو وضعیت اند رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمو څنګه د نبی عليه سراتو سلام توخو ته خلک چوي لا بده کړی دا مې شپه دې شي ما دغه خبرو لا اعرف فنكها خامقام زبا او خهما تالره پدی مامله سره نبي عليه السلام او بخم تالره پدی مامله سره خوازه حاكي زمردي مامله تر شي هر چنده خبر او صحابه يرد عليه انکار او خالد واپس ولو سلام نقل قال او ستا او کلي نو په د ما نبي رسول به نور شو نو ما نبي رسول <سؤال> الله <سؤال> پر ستا او پر سلام او ستي خالد رضا او کړي نبي رسول الله خالد ماحه مالك علا ما صنع سي برنجسته کړي ته در پا سني کړي دا وې د الله پیغمبر مازيات وګ پرمیز یادګرونه ده کې میته واغیس <واغ> نبی رسول الله یې خالد ته واپس کاه قدوانه سچي تا دې سيږان شکره ده خبر او شلو قوي وقلت لهم او خالد دونك يا خالد تروا يخلا اي خالد الم ابيلك اي ما ابو رواه ونك تصرف رجسيو له وکړه نه خراب خراب نه دا کوم داخلهږي خبرې کوي کوم چې څوک دې چاته خبرو وکي او ګي یا مشردو وي وي ته به دي څنګه شو ستوي کده وي کده وي نامو ته په ویلو مازک چې خبره کوي په خبر تو خبر به کولبی د اسلام شتیا ما کو شو کوم از دې حق وقار خلاص نو په غزې بارا سوال کنه دې اسلام دا ترود علي محبت کو طلب پر باندې هغه ته متوجې حال نن تم تاریخو دې عمرای اي تاسو پر دې امیران کنه زماره امیران نو قرار شي کوم کسان د ما دره کړنی اغه متنګ وی داونو قرار شي پاتې شو دا صبره شو کوم هکای نو له کوم سی پاتو امه یو استاد د پاربا صفا کار دا و او و عليهم طهوب نبی کدره دغه هغه خړواله استاد زموږه کملي تاسو په اوپر نسخه ته یو داو داو ګره د حبی چعوبو مالکی استهری خپلتی سره څنګه صاحبانه نېویرې درمو ته کوم کار کړی دی او د دې کوم غلطي دی چې موږ صحابه کرامو دی نه دوی هغه خبره چې که او خلاف به لوږه کړی دی ځکه چې د دې معنی یو څه دې د جره ور کړی چې تنه شب مالګو بشاره په چوره ور کړی به کار کړی الله کی شان دی په هر ترج مطلوب ثابت شو چې کسلب زیاتی کوی نه واپس کولای شي د د جناوتر قال حدثنا احمد بن محمد بن محمد قال حدثنا وليد قال حدثنا الثور من هذا الحديث حدثنا دبلہ مسند نذر کر کے ابتداد طلب چھے دین خمس کو اس طریقے سے کرے شی امام شافعی دی امام احمد سے پریشان دی رسلاب امیر دی جہاد شبت گولے حکومت ارسطو کریں یہ وہ مطلب دے جتا زیادہ قاتل لپاره پتاور د استحقاق به امام وهاني لپاره ای امام امیر تقید نوکړې او خمس نشي کړې تقیرې کړه او خمس نشي کړې تقیر امام او امیر اللانو کې چې من قتلا قتلن فل هو بعد تخميس چا چې قتل لر قتل کو مستلب ده غيره قومه نن پات ردهي طلب قومه او کدا اعلان نخرج متقنيون بیا نشي فکر هر شي امام مالک رحمه الله نه اغيب دي امام له یاد حكمت اخدوا خلال جمات النبي بن دقه واذكرنا حكمت نشي دين الله كريتكم من خالد بن الوليد 1405 سلم لي همت 90 والامام الشابي مات بنت خير مطلق ما خبرنا امام <الشابيه تبه> <من> زي وكنات التقييد نشا اجا قالوا ان اداه الى سلم الى ديباب کی دامت راضي کړې چې دا یو کس فقط تل کې یو نه زیات کسانه شرکت کوي پرېشان تر چې دې قاتل لره یو وહી زخمي یو بدره شپړې نه یو تم نه وي او دې بلته موجیز وید در سلب چیدی در من از خانه که من اجازه بید من از خانه در تا معلوم شو لگانو چاچی زخم کرد من اجازه سوگ ری چاچی وجلی رسایی دی سالی ری امام احمد و شفیسی ویدی در اول سری هفته چا من از خانه ری چا زخم کرد امام مالك دی وی رائے امام ته په ولد ده چې باندې او کمن اجازه دیوال امام ابو حنیفه رحمه الله وی په دې کې باندې زخم نوعیت او کیفیت تکتيش چې کجرته دا زخم داسې وو چې بل کله لا دې دا تاوب باندې تلو حق دا او قال چې له دې کې راوړه کرو له راکرو له بل څه کولو باندې حق ده دی اس لدا په یادش ورکړم کتاب وو ګورو عبد بن مسعود دوی دي په نام کې را کوله مات نه رسول سلام او زبادر باندې تول ابو جهل شد هغه لاره قتل کړو دا ابو عبد الله بن مسعود قتل واقع ورته صورت ده چې په وجل او جهل را دي حدیث نه عمدہ خبره معلومه ښه شي ان عام موږ کوریش د دا بار اغه موږ خن نور کوریش من اصحابنا راځه د حدیث امام بخاری رحمه الله <سؤال> چې ذکر کړي دي نو یې چې ابن اپرا موای ابن عمر جمعو د نړی اسلام ته وی هر یو چې ما وجره دي دی ابو جهل <سؤال> راځه ما وجلی ری عبدی جحل نبی علی صلی دوارو تری وقتی آوی تازو دوارو وجلی ری خوبے انعام ورقللو معاز بن عمر بن جمعو اللہ انہی صلب غلو از دا حدیث چرے ندا پیوم سلکی نیمام احمد و شاکعی سی بدلیل نے په بل مسله کې دا حدیثه <تدخل> امام مالک او امام ابو حنیفه دلیل ده په دې مسله کې چې امام دا اول د فارزه غو بده او امام احمد احمد دا بلم سره کې دراسه لرب چې نه دا په تور د تپیلنې په تور د شخاف نه ده ک په تور د شخافونه به تر موږ تاسو جوړو او به دا نه پله جاهه پورا سلبه جوړو جوړو تیور نه کوي دغه دې تر چون دای عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی او تعالی کړی وا نه دین یوبره خبره اللهم شف چ هر واهې طریقې د کارواي کړې وې مستحق و درې چې هغه ته انعام لیکن نديب مبارکي به قصې په جواب کړې نه چې دا د بدر کې تذاور بدر کې دا د عام فوایدو واستنار وري جنګي جنګي بدر دګیدا غنیمت نبی عليه السلام صلی الله علیه و سلم لہذا نور غنیمت نو په دې نشي شتیافتي موږ هم ردغه پر کو چې په دغه برکت خدا مستثنا نه چې نبی عليه السلام جناب اول امروبه یې عبد الله بن مسعود له عمر لګیندېمو خبره چي دا چي دا پتو ورده تنفيلي نه پتو ورده استحقاق مضا خبره ومنه له ته جوړو ته دروست سمدا شواته غل دي دا مقصد خالد روانه واک چرال غينم دا معلومي چي دا پتو ورده تنفيلي نه پتو ورده پای پای مندا با د غنیمت له احمد او اي قال حده ثنا اسماعيل او اي قال حده ثنا اسماعيل او ايات باب في من جا بعض الغنیم علی سحملہ بابن فی من جا بعض الغنیم غنیمت تند غضب بار و سحملہ لیزن اخوات دا ابوابو غنیمت ذکر قیمو سحملہ دې باندې کې تاسو قانون لازم کې کېنه وایي چې مددار د سهم د پرد غوږې پر سي درود غاږي ته دند جنگ تا په وخت چنده چې کله جنگ کې یو غاږي میدان د جنتا ورثه ورو دې مستحق د سهم له او کچرتا یو غاږي ورثه دوه بعد انتظار قیطان نو ايمه صلات وای چې دې مستحقه لساهمنه ځل <سؤال> ختم شو <سؤال> سره ورته دې دې خپلې خمره ایوا غو هني پرې ما والله وای چې جذر دې سره رسیدلو او قبل الاحراس یا قبل التقسيم هم مستحق دې اگر چې انتظار ته دل شو حاصل داسو چې یو سړی میدان د جنط اورسیدو لا مجاهدینو مالګ نعمت په خپل احراز کې نه راوسته کتر به تر پروتې ګرځي جنگ ختم شوې ده همدام مستحق ګرځېده صاحب ای مالګ غنیمت په خپل احراز کې راوسته او لا تقسیم کړئ نه ترک پروتې نو بیا همدغه غازی مستحق ګرځېده باردا صاحب البتک د دغه وخت ورته دیو شمال اهو په دیو تقسیم کړئ نه تقسیم نفاس ورته میرے مستحق نه ده مطلب وشه تا جنګ دي باقي چې کوم حدیث حسن ذکر کړي سید بن عاد جل الله تنو نوایت مویلکی چه نبی علیه سلام لگلو عبالی من سعید انیل آس بیو سریبانی لما دینینا تربد نجت نجت دارب و بری علاقی توووی جباری علاقی نوراغ عبالی سعید و نبی علیه سلام تا خیبر کی مقصود داو چه دا آغا سریین چیدی وافرشو جو دینی نبی علیه سلام نو اور شو چې خیبر کې سید پس هغه چې نبی رسول خیبر فتح کړ او د دغه طریق حالات ذکر کوي راوي نو وی و ان حظم و ان حظم خيرهم لیفد او یدينا الرسای تا اسنو د دغه طریق د خلق کمه کجاوی وځي دغل وی لیفد مستکی رکجوري داي بارند سماقد د فارض کړې هي ورځ دا دیره فارض چې ودی کړه دغه سریي فقر او قاقیت تر اشاره کې چې د غربت حالت سمخامه او یا دا بیان د وقې چې رسول امري خبر ادا کړ شکرني ورثه در اعمال غنیمت دې ته دې دوه کوئی ابان اقسم لنا يا رسول الله زمون د پارم ته وګرځه دا الله پیغمبران او یا بوره زو ما او دوی چې لا تقسیم لا ومې د پاران هي سمګرځه دا الله پیغمبران تاسو وفرت چې کی جوګت مطالبو کیو بلې رد او د تل کار ورزې کوي نو ابان لا کار اورهلو نو چې سوي جوه له ویو نه دا رسو تاسو وګورئ چې ای فقال ابان ابان انت بها اے بووررا ته دا خبره کې یاوبرو اینولیا تهذر علینا من ذال <سؤال> ترا کو شير بوم نصر د غرونو نه زال جګمه امام بخاری سیدر البری طبیبان چې ګمه بیروی او ته شه نن دا چې سربند کې فاز او ته وي نولیات ترا غره وځه خبره کې پیغمبر ته وګوره مور کو سب کس نولے پوجني نولے یو يو بلته و فقال فقالا ان الله تبارك وتعالى اي جس نبي درمو يک نه يا ابان ابانا جگړ مکر کيني بارام ک ولم يختم له النبي نے تمه پار حصہ ور نکلا دې کتاب څوک دا هیڅ ديو تورنه کول نه شو نور ايمان داوي چې دیو دي نه دي تورنه کولای شو چې دیو چې راغديو نو په حال کې راغديو چې قېتال ختم شو او اجتدار قېتال شو او اهناب حضرت اهناب وره چې احراز نه شو سنو شویلکان احراز من شوي د غماج په مو نه په احراز کې وره نه نه اختر دغه دغه چې کومه ده د خیبر داکه تان ذکر بي اسلام دي تور له لو چې مال غنیمت ده واخ کی احراز ودي شوی څنګه څنګه هغه چې برکل مسلمانانو په طحق او داخې برچو دا دار اسلام ورکوتو څنګه دې له کانو چې دا دار د غوښو او له هغه مستقیل خپل ملګریو واستو ته تګتین ته ضرورت پاتې احناف باندې مشکال راځي چې هراز نه راشي تسلیم باندې دي څنګه بیرته سوال نه ده اوه دا جو مطلب ته سپیاره شوه ها خيبر دارو جتلام شو دارو جتلام شو دار حدیو امید قرزید و پریگی احراز و تصحصیم تذرعت باتی وایا وای دان حدیث بلد تر قضا ودې کی خبره له ګونتغو نه راځي هغه چې په خبره کې دلته نووي چې مسلمان شوو مدینه ته را لمر د وخت نبي رسول الله په برکو کړ چې په تکړه او کړه مطالبه او د اسلام رسول نه ایوس حملی د ما ده پاره کې ته وګرځي امام مطالبه او بل نه تکلم او کوو بازی په چور ته بن راز أوي الى توسله يا رب اذا يتورنك حداوي نو لا هذا جوج ابو بده خبطه بده خبطه بده خبطه بده خبطه دهو تخبرك اي قال ابو هريره قلت ما هذا قاطر ان قوقل لا جداه بريق اذا هدرت بقطا سيده ونعمان من قوقل وجلاله فقالs سيد النعاط ب governance اذ initiatives اما سيده زایین فع dragon ابا عم وز واد يكمن دے اغطیة زایین فع Ton مانت اذ شکرات ن Johann SallTuTE يَا رجبنی وابره ياتیعی تشعر مطابع لانو صدقتا عزم سيدن م Latv. آئلم جهجورقة صدقتят مرخ rates ز traumatic. امسان part 꼭 По برنا. کی کروه د ورونو نه امانته غور راکه پخات له سړي مسلمان چا الله فق غيظه مړکړه زمما په اسنو باندې وځنه او پکړه دا په اسنو باندې ني زمما او د جنې شيشي د اوس کې وځره ژوند تلې کړم اوس کې بظاهر تعالس کته حديث د مطالبه <سؤال> د صحام و دیشتی قڑوا بار اندیس دین مادینی چبوھر رکڑو رکڑو رکڑو زہونی سے امچ کمدر زہونی اگری اول حدیث ترجیح اور کلچ ار حدیث راجیح لیتیس او مشارہین و ایمکانشتے اردیس دین مالومی گم چید دوارن سم مطالبہ کرلا پیو بل بانی بیاراتو نشو دیشتے ا حدیث یوم مطالبه حدیث کی تا خبر دې په دوړم شي ها حدیثه محمد صلی الله به بارا با تمام حالات او کار طوعانا منها كما قلت وما قدما جعل امرها عامت واجب لمنا شيء لا ابو موسی شاری ذهن روایت دای را دهب شي نا نمو واجبو د نمیره ترانتر پاوکه چې پته کړیو چې بارا سه مهمه فرق وي سه مقرره کځم لپاره دې وی چې مونږ تیرا کداننه ولا اقماي تنو تقسیم کړی چې پرچې شهود پتی شهبن منها د غنیمت نشه د جدي الى من شهيد ما مگر اغه څو چې ازو د نمیره تران څخه الا اصحاب تبين د مگر خوندان دا عمل تون کې مديني او د سمندر دې تک التیف پېشته دي نو دغه کې آزادۍ سفینه ورته لهم حيث وركلو غ سفینه وله تا ما هم داخ بروالو سرا دې مقام کې دا رکو شو چې سو جزا او به رارک لارام لو ابانی می سید راغلو او پېثمې له نشوا پېثمې لهش اوس دا جواب ممکنو چشه چکه دې شي دېو د ځنګ له انقذانا احراز زمخت کی چکه احراز او تقسیم نه مخک را غریب احراز او تقسیم ځکه دوله ورکو او له ونه مخک موږ جواب کړی ا جو من دا کړی چې خیبر کله فتح شنو دار الاسلام خیبر چې کله فتح شنو نه هرال په خپل راغلو هر کله چې andet جواب ووندو دا وځي نه چي دار الاسلام شنو جوړسن ورکیه بولنه نو تاسو مونږه بل جواب کوته دي اغه دا چې تیس پینی والو لا چې رسول اسلام دغې نه ورخړی نداب پرزاد غانمینو څنګه چل <سؤال> کوله کامل کامل یا ده دمانې د نعمت نه دیولې تنا بل کې د خمسل خمس نو او دریم جوردام کې دی شي چې کې دی شي دا افام نه نو دا په داسې وخت کې را رسیدلی وو چې پدغه وخت کې انقضاده پران وښه او هغه متن دا وایي چې نورار راځي په شويتا نه جوابونه دي ګري او سوال هم پال حدا تکه محدوده او طاق یقیناً اسمان رضی اللہ عنہ ترے پاچند اللہ کے پاچند رسول کی اغدا و چنبیلی صلوات والسلام لور رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وا پری موکبانی هغه بی ماروا ان بیری درات صنم اسمان رضی اللہ عنہ تو ویریو چھ تا ددید خدمت د پاره حصار شاہ او ستاب غازیانو کی او بدر کی رضی نو نه بیره درادو سلام دا خبر وکړه عزیز هغه لپاره بیاکو را دا دا او به نه بیره ته خپل لاس هغه لپاره نو فتوره په وروستو نو اوه د مقرکو نه بیره د هغه لپاره چې سامنے انده مقرکو لې چا لپاره چې راوګره مده نه دا خبره معلومه شي چې چرته سوق یودا شي خدمت لپاره لارښوکه غدا ټولو خلقو سره تعلق ساتی یا امیر الجihad سره تعلق ساتي نو غوې ګدام ټولو خلقو سره شو اگر کریم په jihad کې شریك نه وغواړل لپاره استعمال کړی شي غدا عثمان غدا لپاره مقرر شو او دې ده او بل خبره راځي او پایعو لهم دې بیا ته کوم ځرا په دې ته چې په بدر کې وختونه دې سمچا په یا په مير سلام شي کړو بیا تر رضواني کړو نشي جریان او بدر کې نه ده شي د دیو نه شاريه نوې چې د تیتر وهم شي دا د بیا تر رضوان خبره دې پدې کړم بیا دې چې نه هنده بل <سؤال> خبره چې عثمان رضی الله تعالی او په حاجت رسول صلى الله عليه وسلم کی ترود یار نه ها خدمت ده خدا بلا خبرت سید احمد خجی خجی جناب پیر راو لال دغه دغه تاسو سره اتز ته د دې وړی صبح کې ما تلل در صبح کې شما را ګوتئ کیدر شما یو یک کار از یک جانب ووتی زميږ کنه او از جانب دیگر دې نه میکنه امید باید کی سخن براکت میں کنے از این جانب و احتیاط و بسطی میں روین و از جانبی آن حال جلتی میں کنے این طور سخن سخن شما برابر نیت پیئے گئی تاسو عظیم پیش بیسیار گرمی بوده و ما سبس پیش از اغباس نکردم چندان گرمی نیر